Такі вони чисті, такі спокійні. Прозорою хвилькою, наче соняшні зайчики від води, щось перебіжить по личку мінливе, денне. То малому щось привиділося у вісні. Може, о той дерев'яний коник червоногрудий. Розслабило мускульця, потяглось, то воно росте. Пуп'янок. Юне створіння нема що в нього клопотів та журби, зла та зневаги нема ні до кого, сама доброта та довірливість. Стояв би отак і стояв на сторожі. У сонних дитячих усмішках є щось від усмішок дельфінів це він ще раніше помітив така ж довірливість, яснота, незахищеність. І водночас щось загадкове є в цих сонних пливучих усмішках. Таке, про що й ви, дорослі, ще може не здогадуєтесь. Їй же їй, саме так, зовсім по-дитячому всміхались Ягничеві під час рейсу дельфіни, коли, граючись за бортом, радісні та щасливі, вистрибували до сонця з води. Пригамувалось токовище. Не гаркотять зерночісні агрегати, вляглася напруга пруга ралу, підмітають тік. Від розритих курганів пшениці з ямами, як від метеоритів на місяці, зосталась невелика, обметена звідусіль купа посліду, то вже фураж. З виглядом полководця ходить по току Чередниченко у своєму комісарському картузі. Поглядає сюди й туди. Виграно битву. «Ще одну виграно. Щоправда, й не без втрат. Причина – стихія. В цілому все-таки є підстави голові бути вдоволеним. Хоча зібрали й менше, ніж обіцяли у зобов'язаннях, причина – та ж сама стихія. Але план здали повністю, здали достроково. З фуражем, на жаль, буде сотужно. Худоби ж повно на фермах. Ну, та якось доведеться викручуватись». Вся надія, що наступний рік буде щасливішим. Уже зараз закладаються основи того примхливого хліборобського щастя. Обсіялись, вклалися в строки, тепер би дощу. Людей поменшало в степу. Військові, що допомагали вивозити хліб, розпрощались, поїхали. Які із дівчині може й тоскно стане що вже не стерчить на солончаках біля ферми польова радіостанція серед наметів. В одну ніч знялися, розтаборились, як і не було їх. Ніде на токовищі не побачиш тих симпатичних та скромних туркменів у Панамках. Перед відправкою забіг на хвильку до Інни той її перший пацієнт, ніяковіючи передав пластинку «Тут наша пісня, пісня тобі» і побіг, зашарівшись до вух. Інна теж згортає свій медпункт, збирає аптечку, впаковує свої ампули та шприци. Рятувальній службі її нема чого на таку більше робити, перебазовується в село. Чередниченка, як і всіх, хто тут ночей не досипав, добре вимотало за жнива. Тепер, коли приспокоїлось, Сава Данилович для інтересу перевірив на токових вагах, скільки ж він тягне. Виявилося, що 12 кілограмів живої ваги як не було. Запевняє, нібито легше стало одразу. Жінки, що підмітають тік, весь час поглядами підстерігають Чередниченка. Щось вони мають до нього. Нарешті одна, спорчма поставивши мітлище, випросталась. Товариш голова, а коли ж обжинки? В запитанні прохоплюється щось досить таки в'їдливе. Задумався голова. Почухав потилицю, ту круту, атлетичну, на яку не раз уже після гарячих жнив надівались величезні вінки з колоссям, колючі кураївські лаври. Спокуслива річ слава. Одержані з минулих зажинків та дожинків вінки? Ще й зараз зберігаються в Чередниченковім кабінеті на чільному місті. Сберігаються для себе, на пам'ять, для приїжджих, на подив і захоплення. «Не буде обжинків, – нарешті каже він, – не той рік катре. У наступному хай. Може, буде веселіше?» «Залементували жінки. Де той наступний? До того, що можна тричі вмерти. Що це за жнива без обжинків?» Можеш, кому потанцювати хочеться? Не до танців зараз, Стоїть голова на своєму. Запал пограбував наше свято. Доживем до нового, Та як вродить, За все тоді відтанцюємо. Після цього не варто й домагатись, Чередниченка не зрушиш. Чередниченко скеля. Інна, перебуваючи всі ці дні на току, Мимоїль приглядалась до Кураївського Зевса. Хотілося юній поетесі глибше збагнути його натуру, цільну, вольовиту, і чимало відкрила для себе нового, про що раніше було в неї лише поверхове уявлення. Не такий простий він цей чередниченко, як іноді зовні видається. Декотрі вбачають у ньому лише оце найвидніше, господарник, могутній двигун, талановитий організатор, як часом кажуть на зборах про таких. Коли треба, всіх зуміє підняти, змобілізує, заохотить, а кого той примусить своєю невідпорною владністю. І таким не посадить господарство на милину, виб'ється з кураївцями з найскрутнішої скрути. Знають у районі, що за Чередниченка можна бути спокійним. В усьому на нього можна покластись. Йому ні до чого зайва опіка, стихія там чи не стихія. Це все так. Тут, щодо Чередниченка, двох думок бути не може. Але інні з її вдумливою спостережливістю, якби хто сказав творчою, вона б зніяковіла, поступово відкривалась ще й інше в ньому, що вона вважала набагато істотнішим. Окрім його настійливої вимогливості, сили диявольської енергії, яку цей літній уже чоловік виявляв, було в ньому те, без чого не був би він Сава Данилович. За владним голосом, за словом твердим, часом дошкольним і навіть грубуватим, дівчина помічала в ньому внутрішню природну повагу до людей, яку вона в думці назвала – антибайдужість. Хай там зірка, хай слава, а від загалу Чередниченко себе не відокремлює. І роки, коли простим ковалем працював у колгоспній кузні, рядовим комбайнером стояв за штурвалом комбайна, Чередниченко вважає золотою порою свого життя. Він із гущини народної, він самородок, так Інна це формулювала для себе. На таку її око могло не раз спостерігати, що цей громовержець, хоч і вимагає діло, та виходить це в нього якось непринизливо для підлеглого. Не образить навіть підлітка своєю зверхністю. На сваволю не піде. Почувається, що за своїми тоннами та центнерами Чередниченко вміє не випускати з поля зору головного. Він і крізь токову кушпилу бачить тих, кого бачити повинен, і на кому, власне, все тут тримається. Дуже важливо було інні ці речі для себе прояснити. Розуміла тепер, чому, незважаючи на всі бурі, Чередниченко так довго тримається, не схитно стоїть при кермі. Чому така шана йому від людей? Звідки така сила духу? У ореол. І почувається, що чередниченків демократизм невдаваний, не фальшивий. У натурі цього народного вожака є, сказати б, органічне відчуття самоцінності людини. Органічне, чи, може, на фронтах десь доботе, вистраждане. Коли поруч падали, втрачалися найдорожчі. Помітила також, що й люди цю якість у ньому вгадують, почувають її, хай навіть інтуїтивно, щось там кинуте під гарячу руку прощають. Бо важливіше для них, що в критичну хвилину Чередниченко від тебе не відвернеться, не одягне на себе панцер без чулості, хоч би в якому був настрої. Коли переступиш поріг його кабінету в конторі, одразу назустріч «Ну що там у тебе, Пелагеє?» Викладай, з'ясуємо. Хоч деколи з таким звертаються, що, мов би, не входить в його обов'язки. Таке від чого інший міг би цілком законно відмахнутися, переадресувати цей клопіт комусь. Адже вдаються до нього з усякою всячиною. Кому довідку? Кому транспорту? Треба для хворого рідкісні ліки добути в області, або влаштувати йому десь аж у столиці у професора консультацію, до кого? Звичайно, до голови. Завівся в новій хаті конфлікт, кінчилися чари, почалися чвари, припекло судитись або миритись. Теж до Сави Даниловича, бо кожного разу до суддіжу район не побіжиш. Учора, коли випала така хвилина, що чередниченка можна було спитати, Інна спитала. Саво Даниловичу, одне до вас делікатне. Як вам при безмежності вашої головинської влади, при своєму, ну, сказати б, всемогутності, все-таки вдається не втратити, не втратити совісті? Це ти хотіла сказати?» Одразу засміявся він. «Саме це. Грішний і я, дівчина, не ідеалізуй. Буває, видаси комусь у день комплімент, а потім три ночі мучишся. Що це з тобою?» в шкурився вже? Забуваєш, ким був? Чиїм довір'ям користуєшся? Ні, друже, якщо далі піде так, то крісло керівне тобі вже протипоказане. Подавайся, брате, не води тягати в рибтюльку. Становище, ваше, Саво Даниловичу, становище нашого Кураївського Зевса таке, що міг би й зачерствіти. А якщо не зачерствів... Якщо й при таких дозах пошани та слави організм не втратив чутливості, то мені, як медикові, просто цікаво ж знати, чому? Чередниченко нахмурився і відповів не одразу. Якщо не зачерствів, Інко, якщо душа не перетворилася у курдюк овечий, то це більша заслуга, знаєш що я? Тих, що багатьох їх уже й на світі нема. Що вночі перед боєм Саву Чередниченка в партію приймали. Руки до єдиного підняли за нього перед самим виходом у десант. «Ну, це я розумію, а ще...» «Ох, доскіплива!» — усміхнувся голова і додав з несподіваною ніжністю. «А ще це заслуга моєї Варвари Пилипівни». Хоч би і хотілося карасевів байдужість замулитись, але ж не дасть, одразу здорову критику наведе своєю качалкою. І знов про ту міфічну качалку, що про неї вже і в області чули від нього з трибун. Відшуміло таковище, не стоїть більше над ним курява день і ніч. Зганяють з полів техніку, стягують вагончики, що були коротким пристанищем жниварям. Комбайни різних марок і давні ще МТСівські ветерани, і сучасні хвалені комбайнерами колоси та ниви вирихтувались перед таковищем у ряд, вже вільні від роботи, стоять, спочивають. Тихі, аж поменшалі, ніби навіть притомлені після своїх круглодобових ходінь у степах. Спочинок буде недовгий. Постоять день-два, пройдуть необхідну профілактику, та й знову в дорогу за Волгу, в далекий Казахстан, на підмогу цілинним землям. Сімейний екіпаж Ягничів теж тут, біля свого колоса. Інні видно, як брат її, о той самий Петро Штурманець, вилазить з-під комбайна замазучений, Зашмарований, навмисне, мабуть, для комбайнерського шику не вмивається. Підійшов до батька. Щось говорить йому з серйозним, таким незалежним виглядом. Рівний у правах з батьком, бо ж порівно ділили все, що від них вимагала жнив'яна напруга. Від самого рання порається у двох біля довіреного їм агрегату. Що батька нічим звідти не відірвеш, це зрозуміло. Але й він, асистент, тримається біля колоса невідлучно. Побував під комбайном, знизу позаглядав, кругом обійшов, доповів, і знову жде. Ще може буде якась команда. Перед від'їздом без кінця виникає то одне, то друге. Хай підліток, але і в нього є зараз підстави почувати гордість. Разом з батьком не досипав цілі жнива. Інна часом переживає навіть щось схоже на ревнощі, коли батько при гостях, впадаючи у свою звичну сентиментальність, починає співати синові дефірамби і з щасливим туманом в очах розповідаючи, як узяв він уперше свого штурманця до комбайна для випробу. Довірив йому штурвал. І так ревно хлопець старався, так його натрудило те стерно. Що увечері, тільки з комбайна, під купу соломи Петрусь наш і в сон. Постривай, Петко, не спи, ось нам вечерю везуть. Добре обіцяє, не спатиму. Не встигли й на зорі глянути, як вечеря під'їхала. Вставай, штурманчику, підкріпимось а штурманчик уже не чує. Скрутилося під соломою і хоч з гармат пали, не добудешся. Потім і в вісні чую шарудить, всміхався при цьому батько. Солому штурманець мій руками ловить, весмикує, вириває, то в нього камера забилась. Ну тепер Петрик підріс уже, втягнувся, Батько і в Казахстан цього літа бере його. Що ж, асистент, права рука? Оскільки комбайнерам скоро в дорогу, Чередниченко розпорядився обідати сьогодні разом. Кличте всіх, хто й на току, хто й біля токовища. Хай і без музики, та хоч у такий спосіб годиться вшанувати людей перед дорогою. Інна, дочекавшись своїх, Таке змусила брата-штурманця вмитися, перш ніж сідати до столу. Сама ще й зливала йому на руки. Не будь же ти порушником гігієни. У вухах уже й гречка росте. Гарненько, гарненько вмивайся, підохочувала вона брата. Ну, та лий, згоджувався він. Злию трудовий піт, бо за неохайним зовнішнім виглядом можуть не помітити внутрішньої краси. Процедура змінила хлопця. Витираючись перед люстерком, прилаштованим на стовпі, сам собі зробив міну кумедну. Пригладив долонею набік з мокрілого чубчика, що за жнива аж вибілився на сонці. Вдоволений собою, посвіжилий, обернувся до сестри. «Ну як тобі моя заслужена фізіономія?» І усміхнувся бережно. Знає свої вади, майбутній чийсь кавалер. Усміхається, губів не розпиляючи, так, щоб зубів не видно було. Передні в нього трохи лопаткуваті. За столом Інна мала честь сидіти поруч із своїм родинним екіпажем. Святе сімейство, поглядаючи на цю ідею, зауважив Чередниченко. «Та жаль, мало їх у тебе, Федоре, всюди недобір. Я ось у роду, був сьомий, а всього нас у батька-матері дванадцятеро в миску заглядало. Правда, малиний передавило більше половини. Дороги до нас медицина не знала, від пошистий не було рятунку, але ж сіялось густо. Хто з теперішніх може похвалитись дванадцятьма? — Були б Сава Даниловичу подали приклад, — ущипливо зауважила одна з токових молодиць. — Визнаю, чим тут заперечиш, — згодився голова. — Якби не війна, може б і густіше вродило. Двоє їх виколосилось на моїй ниві, та й тих тільки в ряди в хаті, бачу. Сини в нього жонаті обидва. Один в сільськосподарській інституті залишений викладати, другий після військового училища проходить службу в Німецькій Демократичній Республіці. Поженились з невістками обидва. А де ж онуки питаю? Стану соромити й невісток. Що ви ледарки собі думаєте? Невже так і жити зібралися Ялівками? Сміються. Ще встигнемо. Куди спішити? Ще самі молоді. Погуляти хочемо. Ось вам їхня філософія. «Ти, Інко, як вийдеш заміж...» Звернувся через стил Чередниченко до дівчини, що враз зашарилась, «Щоб не піддавалась таким настроям. Дітей нам, щоб народила багато!» Інна нахилилась, лице їй горіло. Але Чередниченко на це не зважав. «У Казахстані, куди ось їдуть наші гвардійці...» та й по всій Середній Азії, там дітей як маку, а ми в цьому відстаємо. Почувалось, що, крім усього, ще й це завдає йому думок. «Мало не тільки дітей, а й дідів», — обізвалась кухарка, що стояла осторонь, згорнувши руки під білим фартухом. «Хату ні на кого кинути, сивої бороди в селі не побачиш». Один прибув з Оріона Аксакал на поповнення, та й той безбородий, якось зневажливо пожартував Славко, токовий моторист. Інні як струмом ударило. Ну, як він не відчуває. Справді, минув з конопель, і всім іншим видно теж стало ніяково. Ви над тим Аксакалом не смійтесь. Чередниченко метнув гострий погляд у бік жартуна. «Вам і не снилося того бачити, що цей Зоріона бачив?» «Коли декотрі з присутніх ще і в планах не значились, він уже відповідальні доручення комінтерну виконував. Теж мені дотепник знайшовся». «Та що ж я такого сказав?» – ще спробував виправдатись хлопець. «Аксакал, хіба ж це лайливе слово?» «Батько Інний. Почервонілий до вух прогову тарілку. Там у них Аксакал повага, а в нас за насмішку. Чередниченко ще раз зіркнув на моториста. «Станеш і ти колись Аксакалом? Не думай, що ти вічно зелений». Хлопець не здавався, але ж і ви, Сава Даниловичу, любите часом покипкувати над Оріоном. «Що ж ти до мене рівняєшся?» Здивувався Чередниченко. Я можу і над оріоном, і над оріонцем пожартувати. І він наді мною теж може, бо це дається нам стажем літ і правом товаришування. А в тебе поки що ні того, ні того вже не ясно. Кидаючи зрозуміти, що на цю тему нема чого більше розводитись, Чередниченко загомонів до комбайнерів. Хотів знати, чи все в них гаразд перед відправкою, чи котромусь із них жінка ультиматум не пред'явила, та як із здоров'ям у хлопців. Всі, виявляється, були в стані цілковитої готовності. Хіба нам первина? Ми вже туди, як додому. Дорослі комбайнери націлинних бували не раз. Теперішня відправка для них діло звичне а ось штурманець там опиниться вперше. І хоч сам заохотився в таку даль, проте в душі видно хвилюється. Від сестри ж цього не сховаєш, раз у раз якось нервово щулиться біля Інни, голову в плечі втяга. Коли ж і до нього звернувся голова, поцікавившись самопочуттям юного механізатора, чи не розгубиться, мовляв, перед такою далеччю, та чи не заблукає своїм колосом серед безмежжя цілинних просторів? Хлопець відповів на диво з спокійною гідністю. «Дамо клас!» — сміливо глянув через стіл на Кураївського Зевса. «Як візьмем загінку, то від форту Шевченкового і до самого Байконура». «Відповідь мужчини!» — похвалив Чередниченко. І якого ж вам, хлопці, після цього ще напутнього слова? Передавайте братам-цілинникам наш Кураївський салам та повертайтеся з честю. Коли піднялися з-за столу і Чередниченко вже збирався рушити до машини, Інна зважилась ще його затримати. «Сава Даниловичу!» – окликнула злегка ніяковіючий. «Ну, я Сава Данилович». Зупинився він, аж ніби невдоволений. «Що там у тебе?» «Не знаєш, як перекочувати?» «Не турбуйся. Сьогодні твій медсанбат уже буде в Кураївці». «Я не про це. Вибачте, що затримую». «Нічого. Там пожежники обласні наїхали. Підождуть. Ну, який у тебе клопіт? «Скажіть, це правда, що нібито мають зносити хлібодарівку?» Чогось та хлібодарівка досі не давала їй спокою. — Ах, ти он про що? — Хто в тебе там у тій хлібодарівці? — Ще один, мабуть, поклонник? — Ні, не вгадали. — Хлібодарівка. — Та ти хоч бувала там? — Ніколи. — Кажуть, таке мальовниче село. Чередниченкове туге, аж лисніюче обличчя, Пойнялося ніби далеким відблиском, І потепліло Справді село, як у пісні Ніде, здається, такої краси не бачив Ти, Інко, поїдь коли-небудь у ту хлібодарівку Якихось півсотні кілометрів Це ж тепер не даль Може, оспіваєш? Тільки їдь навесні Або краще раннього літа Коли хліба красуються Колись я саме в таку пору туди потрапив. Сільце невелике, але справді мальовниче. В таким вінку природи, ну куди там нашій Кураївці? Знадокола, наче й під'їзду до тієї хлібодарівки нема. Звідусіль пшениці, пшениці підступають до самих вікон, колося до самих дахів. Вийшов з машини і стою за німів. «Рай! тихий рай!» Нічого зайвого. Все тільки найнеобхідніше. Житло людське і колос. Та ще бджола десь бренить у повітрі. Ну, а колосся — ліс золотий. І вся ця затишна біленька хлібодарівка разом з вікнами потонула в ньому в тому колоссі. Тихо-тихо, нікого ніде. Нива в безмовності дозріва. Жайворонок у небі тюрлюкає. Не видно його, десь високо, аж біля сонця. Колосся до щоки торкається. Ах, Інко, Інко, якби я був поетом... Ви й так поет, сказала вона зі щирістю, бо промовляло до неї зараз саме людське натхнення. Який я, Інко, поет? Господарник я, хлібороб та юсе. — Дядько твій, Оріонець, ото поет. Ти його послухай, коли він в ударі. Ви для мене обидва поети, справжні, не книжні, не вигадані. Поети життя. Ну, дзинькою. І всміхнувшись їй вдячливо, Чередниченко рушив до своєї пом'ятої, облізлої, якоїсь аж кістлявої бологи. Сидить ягнич вузлов'яз, зачищає кінці, в'яже вузлом пам'яті далеке й близьке, єднає минуле з теперішнім. У тільнику рябому покурє на східцях веранди, а перед ним, посеред двору, старезна колюча груша, залізне дерево, ніяким вітрам не піддатне. Колючки на ній, як вухналі, рідко знайдеться який-небудь малий грушотрус, щоб заохотився між ті вухналі забратись. Колись лазали, а тепер пропав інтерес. Родить дрібненьке, терпке, і навіть те, що само додолу нападає, збирати не хочуть, у колгоспних садках солодше.